De reflex, reflex. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Ne reîntâlnim azi la această ediție în care vom reveni la cele mai importante noutăți împreună cu analistul politic Ion tăbărță, expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică. Politicom. bună dimineața, bine ați venit, domnule Tăbârța. Bună dimineața, bine v-am găsit. Vom porni probabil de la situația din Ucraina unde pare să avem un deznodăm. În cel puțin vom încerca să prevedem câteva dintre consecințele evenimentelor din estul Ucrainei care iată durează de mai bine de jumătate de an. Întâi de toate voi. Spune că e de așteptat ca Rada Ucraineană și Parlamentul European să ratificează acordul de asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană, un document care, să spunem, ca și în cazul Republicii Moldova, prevede crearea unei zone de liber schimb și integrarea economică mai Dar într-o concesie făcută Moscovei, după cum informează Europa Liberă, Ucraina și Uniunea Europeană au căzut de acord să amâne punerea în practică a zonei de liber schimb până în anul 2016. Tot astăzi președintele Ucrainei, Petro Poroshenko, ar vrea să înainteze Parlamentului un plan de pace despre care agențiile de presă scriu că ar urma să facă din regiunile estice ale țării o nouă transistrie. Separatiștii, adică ar avea la dispoziție trei ani de autoconducere limitată, dreptul de a folosi limba rusă în instituțiile de stat și de a strânge legăturile cu Rusia vecină, Alegeri locale la 9 noiembrie și altele. Credeți, domnule, de bărță că s-ar fi ajuns la un consens care în cele din urmă va plana întregul conflict? Nu, nici departe. Mai degrabă, dacă doriți, poate să fie doar începutul unui proces. Avem armistițiu în zonă de conflict, dar știm foarte bine, vedem foarte bine că de fapt în regiunea Donetsk osilitățile militare continue, se duc lupte pe al chiar destul de dure. Pur și simplu, atât Ucraina, înțeles că, sau guvernarea la Chiva, înțeles că va fi dificil doar pe calea militară să pun în capăt rebeliunii insurgențelor din estul Ucrainei. În plus, Ucraina avea nevoie de un timp să-și regrupeze forțele, să oprească ofensiva insurgențelor pro în nordul Marii Zov sau în, în sudul regiunii Donez, când special era în pericol orașul Mariupol, de a fi cucerit de rebeli Uh, Federația Rusă are nevoie de acest armistițiu pentru a-și retrage de acolo, pentru a-și lua morții, pentru a-și număra morții, pentru că este evident că în ultimele săptămâni ale fazei active ale conflictului de acolo, ale războiului de acolo, s-au implicat direct uh, militari ruși în așa-numitul uh, abordarea războiului hibrid, când acești soldați uh, în concediu, desigur în concediul în, uh, în semn de ghilimele, s-au implicat în, în acest conflict. Uh, despre o soluționare nici, nici pe departe nu poate fi vorba, părțile văd total diferit uh, abordarea acestui uh, Abordarea soluționării acestui conflict Ucraina vrea în Uniunea Europeană Dorește să, de, să dea o autonomie Sau așa numită descentralizare Regiunilor din, din Ucraina Reieșind din abordările și, principi, și principiile Uniunii Europene Federația Rusă nici pe de cum nu dorește Ca statul ucrainean să se miște Spre Uniunea Europeană eu nu cred că acum Federația Rusă dorește să includă aceste regiuni în componența sa cum a făcut-o în cazul Crimeie. Moscova, cu greu, are resurse să gestioneze alipirea, anexarea, mai bine spus, a Crimeie. Nu are resursele financiare necesare. De fapt, Moscova dorește, și noi nu o singură dată am discutat aici cu dumneavoastră, să impună Ucrainei, un uh, astfel de plan de soluționare conflictul, conflictul pe care el a, a dorit să l împun Republicii Moldova în, do, în noiembrie 2003 prin uh, renumitul memorandum Coză se dorește de, de a crea uh, niște centre regionale care sunt de orientare proruse, care se țină în șac sau care să aibă anumit control asupra politicii promovate de către uh, centrul republican sau centrul administrativ de la de la Kiev sau în cazul nostru de la Chișinău. Cam aceasta ar fi planul Federației Ruse, evident că statul ucrainea nu își dorește acest lucru. Până la urmă ucraineni dacă și vor merge la de a acorda un anumit statut regiunilor din Estul Ucrainei, oricum, ca și în cazul Republicii Moldova trebuie să fie clar stipulat că aceste regiuni, aceste teritorii se supun administrativ centrului și nici de cum aceste centri, aceste Regiuni nu au dreptul de a pune veto asupra anumitor politici promovate de către guvernul central. Credeți că acest veto va exista timp de trei ani, perioadă în care, iată, se spune că îi se vor oferi acestor regiunestice ale Ucrainei autoconducere limitată? Pe cât de limitată? Bine, trebuie de văzut pe cât de limitată. Probabil va ține de gestionarea sau de așa numită autonomie locală. Probabil într-atât de limitată încât să placă Rusiei, pentru că tot vorbim că s-a ajuns la anumite concesii. Bine, Iată nu... s-a amânat, spre exemplu, punerea în practică a e, comerțului liber cu Uniunea Europeană până în anul 2016, o concesie... Clara făcută de Chieva acum Moscovei. Bine, eu nu, nu știu cât aș vorbi despre o concesie făcută în Moscovei. De fapt, ce a făcut Ionucović? De unde a pornit tot acest răboi? a atât timp cât, cât a declarat că statul ucrainean se mișcă spre Uniunea Europeană, de fapt nu s-a mișcat spre Uniunea Europeană. El a, a încercat să speculeze. Uh, încerc, încercăm să obținem cât mai mult de la Bruxelles, totodată punem presiunea asupra Moscovei și ea se încedează cât mai mult. Cam asta a fost, a fost politica. Dar uh, în acea perioadă de apropiere a Ucrainei din 2011-2012-2013 mi bine, bine spus, în ultimii vă doi ani, Ucraina trebuie să aibă o anumită perioadă de trecere, că într-adevăr economia Ucrainei este una de, de factură de esență post-sovietică sunt argumentate opiniile celor experți care spun că de fapt dacă Ucraina s-apropie prea rapid de Uniunea Europeană sau prea rapid între în această zonă de liber schimb poate lovi foarte dur în, în economia statului ucrainean dar în toată această perioadă era nevoie de o anumită trecere o anumită perioadă de tranziție, dacă doriți ca, doriți ca această trecere care să, nu, să nu fie atât de dureroasă pentru că, până la urmă, această trecere, dacă va fi, va fi de sigur, în beneficiul statului ucrainean. Economia ucraineană se va moderniza, dar depinde cum o faci. O faci într-o terapie de șoc dură care poate să aibă efecte foarte și foarte negative sau încerci să se găsești o perioadă de evolutivă mai, mai lentă. Cam asta încearcă să facă cum statul ucrainian. Ionucović nu a făcut acest, acest lucru. El pur și simplu a încercat să-și vândă marfa, în cazul dat statul ucrainean cât cât mai scump. A, a jucat speculativ. În cazul Republicii Moldova, tot, tot poate mulți să spune că noi prea brusc în trecut, nu aș fi de acord, totuși economia Republicii Moldova este una mai mică, industria la noi nu este atât de puternică, este mai flexibilă, în plus, noi în anumite criterii, să anumite rigori, noi deja ne-am pregătit de, uniunea, de anumite prevederea ale Uniunii Europene. Oricum... embargoul vinului din 2006, de exemplu, a pregătit această ramură în linii mari să treacă spre rigorile pentru a face față rigorilor exportului Europe... european. Mai sunt foarte multe făcute, de făcut, însă oricum. În anumite segmenti, anumiți producători ai noștri deja fac față acelor cerințe de calitate care Uniunea Europeană le impune pentru orice exportator sau pe care, pentru orice importatori. Statul ucranian pe uneva e că conștientizează că o trecere prea, prea bruscă Poate fi pe fatală și desigur a fi foarte mult speculată și este speculată de către oponențe săi și în special de acele forțe proruse. De ce Ucraina, după cât înțeleg eu, este, are nevoie de această, această perioadă de trecere? Hai să ne aducem aminte și noi când, când ne-am conectat la, sau când am semnat acel acord de a, ne, de a trece la pachetul energetic 3, pachet de tip european, Trebuia prin 2014 sau 2015, nu, nu, nu mai țin minte exact. Cel pe care l-am amâna până în anul 2020, nu? Da, sau 2016. Pentru că la un moment dat am înțeles că noi nu suntem uh, încă capabili, pur și simplu, chiar uh, lăsând aspectele subiective, obiectiv, noi nu suntem încă gata să, să facem uh, față pentru a ne conecta la acest pachet energetic. Vedem că acum cu acest gazoduct de așungeni care ulterior, dacă va fi extins, va fi. O... Bine, aș vrea să revenim totuși la întrebarea de mai devreme, atunci când ne întrebăm ce fel de autoconducere Lise uh, va oferi regiunilor estice din Ucraina de pe timp de trei ani. Probabil trebuie, domnule Tăbărță, să ne punem întrebarea dacă Moscova și va retrage trupele și armamentul prezent astăzi în estul Ucraine așa după cum de altfel cere și Occidentul pentru că dacă nu își va retrage trupele, ai doma Chișinăului va cere și Kievul de pe azi pe mâine de azi pe mâine va cere același lucru, retragerea trupelor, de pe, trupelor ruse de pe teritoriul său o autoconducere cu armament și trupe rusești E clar ce fel de autoconducere va fi și e clar că va fi aceeași uh, situație ca în reginea a Republicii Moldova. De fapt... Încă una poate, nu știu, cu la, din punct de vedere geografică, poate un, vor avea probleme mai spinoase ucrainenii. De fapt, transnistrezarea estului ucrainei s-a produs. Recunoaștem, nu recunoaștem, sigur, pe mai forțat ca în cazul Chișneului sau conflictul transnistrean, să s-a produs. Îmi vine greu să cred ce fel de autonomie limitată. Trebuie de văzut la, la ce este gata să meargă statul ucrainean. Să vedem prevederile concrete ale respectivei inițiative. O autonomie limitată, aș vedea de genul pe care o are uta găuzia o autonomie teritorial-culturală în componența Republicii Moldova. Poate de, de genul așa ceva, dar îmi vine greu să cred că Federația Rusă a acceptat asemenea autonomie? Poate, așa autonomie a... și va accepta, însă poate, dar tot, tot îmi vine greu să cred, însă chiar nu cred că Federația Rusă își va retrage, retrage trupele sale din ieșul Ucrainei. Experiența statelor post-sovietice, unde Rusia a reușit să rămână cu trupii după 92 încoace, nu, ne arată că ea nu și le mai, nu și le mai retras. Dacă să, să vorbim ce va, ce va încerca să, să facă Federația Rusă, va încerca să țină aceste, aceste teritorii sub, sub controlul său și va încerca să impună în procesul de reglementare politică a a conflictului, așa numit principiul a sincronizării, pe care ne-l-a introdus nou începând cu anul 1994, ce înseamnă acest care la un moment dat a fost abandonat ca în, în 2008, în 2009 conducerea comunistă de atunci din nou să-l să, să reintroducă. Principiul sincronizării prevede că Federația Rusă își retrage trupele sale din regiunea transnistreană odată cu reglementarea politică a conflictului. Federația Rusă va încerca să impună un astfel de, de principiu ca acele trupe sovietice, sovietice, acele trupe rusești sau cele trupe de insurgent sau ele vor deveni garant sau vor fi garant al uh, procesului de reglementare politică. Nu, chiar nu cred că Federația Rusă își va retrage, va retrage trupele sale de acolo, cu toate că ea nu recunoaște dacă în cazul conflictului transistrian uh, avem o, o armată cu, cu act în regulă. În cazul estului Ucrainei, acolo este vorba de așa numiți patrioți alumi pro-rusia, a, a, a proiectului Noua Rusia, nu este vorba de o armată regulată cum este, este cazul Republicii Moldova sau al Georgiei. Domnule cum credeți că rămâne cu acel coridor prin regiunea Mariupol către penisul a crimei anexată în luna martie de Federația Rusă? Și mai propune acum Moscova să își facă loc, spunea această peninsulă, cum se părea că începuse să o facă prin acele acțiuni militare, spuneam, în nord-vestul litoralului Mării Azov. Cred că da, rămâne în vigoare. În nord-estul, rectific. Rămâne în planurile Moscovei. Însă foarte mult va depinde cum vor decurge negocierile politice. Dacă ele nu, nu vor pregresa, progresa în sensul dorit de, de Moscova, cel mai probabil armata rusă sau acei insurgenți mm -hmm. își vor continua ofensiva sau drumul său spre, spre regiunea Crimei. La sigur, Federația Rusă ia în calcul această legătură terestră pe care să o aibă cu regiunea Crimei pentru a facilita foarte mult sau pentru a-și facilita comunicarea cu peninsula anexată, pentru că cineva spune însă comunicarea prin chiar Kerchie este una destul de limitată. Uh, Moscova joacă acum pe, pe mai multe direcții, joacă destul de ofensiv, joacă foarte dur, dacă se părea că la un moment dat până la urmă Chivul va reuși pe cale militară să ia sub control uh, regiunea rebele din estul Ucrainei. acum vedem că uh, Moscova a, a deschis mai multe fronturi a a uh, modificat uh, direcțiile conflictului iar Chievul vedem că nu a fost în stare să facă, să facă față cu toate că armata ucraineană în această perioadă cred că a trecut un botez al focului foarte, foarte bun, din păcate a trecut acest botez al focului s -a călit, însă nu cred că din punct de vedere tehnic-logistic ea poate face față uh, armate ruse care este totuși uh, superioară însă oricum dacă Moscova reuș, va încerca să se îndrepte spre regiunea Odessa atunci cred că până la urmă rezistența armatei ucraniene va fi una foarte dură Adică nu e sigur acum că va înceta însuși războiul prin pe... acest plan acceptat într-un fel și de o parte și de alta. Mai vedem ce spune Rada Supremă de la Kiev, pentru că, spuneam, președintele ucrainean urmează să propună și legislativului acest, acest proiect. De fapt, aceste negocieri, mai degrabă, sunt un armistițiu. Eu nu știu pe... să nu aș fi sigur că părțile își doresc acest lucru să părțile sunt gata să, să meargă la reglementarea politică a acestui conflict. Poate Ucraina și-ar dori, Federația Rusă ține sub control acum acest conflict, îl gestionează și deocamdată ea este cea care dictează da. derularea timpurilor, derularea acestui conflict. Un stat ucrainean joacă acum în apărare, iar Federația Rusă în orice moment poate trece în ofensivă, dischizând un nou, un nou front. Și această înaintare în sudul regiunii Donetsk, în nordul Măriezov, -Mare -Mare ne-a demonstrat acest lucru. Dacă noi în 1992, când am semnat acord din 21 iulie, deja nu aveam soluții. Pentru că înțelegeam, sau pe nu avem soluție, că înțelegeam că din punct de vedere militar este fără perspectivă de a mai a, a mai duce acest, a continua acest conflict, pentru că acolo este armata 14 rusească care a intervenit în, în operațiunile militare și ori de câte ori noi vom reuși să avem anumite progrese pe cale militară, imediat va interveni armata 14, care era net superioară trupelor noastre și... Va întoarce soarta conflictului în, în direcția dorită de, de Moscova, în direcția dorită de Teraspur și mai puțin în cea dorită din, din de Chișinău. De ce conducerea noastră atunci, a fost impusă de situații să meargă la negocierii, bine, și din lipsa de experiență, desigur, s-au mai făcut gaffe, dar a fost nevoit să meargă în a negocia cu Moscova. Ucra Ucraina da. tot puneva este impusă de situație, cu toate că situația ucrainei puneva nu este într-atât disperată cum a fost cea noastră din vara anului 1992. Și revenim la Chișinău. Ieri oficiar a început perioada electorală, nu și campania electorală, care ar urma să înceapă de pe 30 septembrie, când partidele politice își vor putea prezenta și li listele electorale. Zic, domnule tăbărță, să... Încercăm să rezumăm în mare parte câteva dintre acțiunile celor mai importante forțe politice, dar întâi de toate am zis totuși să despicăm uh, firul legii în ceea ce privește desfășurarea unei campanii electorale în genere, pentru că partidele politice din Republica Moldova au început campania, nu știu, de un an de doi. Bine, haideți să nu încurcăm, să nu facem confuzii între în campanie și activitatea politică. Partidul, în general, este o instituție care activează politic și partidul tot timpul își expune sau se expune pe, pe o anumită problemă venind desigur no, acum de... mă refer strict la panouri publicitare pentru că pe... astea s-ar fi părut că trebuie să apară doar în campaniile electorale ele însă au apărut de la mai multe formați politice câte vrei sunt în, sunt în capitală. câte vrei și pe parcursul tuturor acestor, acestor ani. Uh, și el mai degrabă vin să exprime mesajul la anumitor partide politice pe o anumită problemă. Aici trebuie de clarificat sau de ce înseamnă da. activitate politică, ce înseamnă campanie electorală propriu zis. Sunt mesaje clare electorale. Nici nu se pune vreo problemă în aceste mesaje, spuneam, plasate pe panourile din Chișinău, spre exemplu. Sunt sigur că nu sunt numai în Chișinău. Sunt sigur și eu că nu sunt numai în Chișinău, însă Aici pur și simplu avem nevoie de o numită reglementare clară, însă această reglementare clară, unii este poziție civică și unii este poziția politică unui partid este mai greu de, de reglementat e, Sigur că un numit partid poate veni sau un numit e, individ, acum ne-a împlinzit orașul cu fel de fel de panouri, care încearcă să ne spui în ce constă adevărul și în ce constă ordinea da. ordine și puterea dacă nu sunt încălcate anumite, anumite norme, atunci de ce nu? Nimeni nu-i poate încurca unor partide sau unor indivizi să vină cu anumite mesaje politice Bine, cum vi se apar principalele forțe politice acum? Ce forță ar avea fiecare dintre ele de a convinge electoratul să le voteze la alegerile parlamentare din 30 noiembrie, Poate e de a amintit câteva dintre acțiunile de ultimă oră ale formațiunilor Haideți să pornim de la cele de la guvernare, PRDM, PD, PLR Vom vorbi și despre Partidul Liberal care a avut un congres Și ne vom referi și la stânga politică Acum despre PDM, vom reaminti că duminica trecută a avut o acțiune de amploare au vorbit analiștii despre capacitatea organizatorică a acestei formațiuni, nu neapărat numărul celor prezenți ar indica și un scor electoral. Ce spuneți? Da, acțiunea PLVM pentru Europa a arătat încă o dată că acest partid este unul solid, foarte solid, poate din punct de vedere organizatoric cel mai solid partid din Republica Moldova. a arătat toată forța acestui partid și încă o dată, în plus, de fapt am demonstrat că acest partid rămâne cel mai puternic partid de, de centru-dreapta. Poate PLDM are și de profitat în urma acestor acțiuni, eu știu, dușmanoase, îndreptate împotriva sa în ultima vreme și sunt sigur că vor urma și în campania electorală, zic asta pentru că ar putea profita de acea psihologie a... Electoratului, pentru că atunci când ești atacat din toate părțile, ai posibilitatea cel puțin de a convinge Electoratul să se solidarizeze pentru un anumit scop pe care, pe care îl promovezi, iar pdm ul e formațiunea care a promovat integrarea Uniunea Europeană, deci ar putea profita de, de aceste atacuri pentru a strânge mai multe voturi spunând, spre exemplu, că e în pericol integrarea europeană în cazul în care nu ne votați sau nu știu cum din acest punct de vedere această formațiune politică ar putea profita, dacă tot vorbim de atacurile uh, uh, care vin spuneam, în direcția acestei formațiuni și voi reaminti și de de cazul Ioniță, mult vehiculat în presa de la Chișinău. Mult vehiculat în presa de la Chișinău, acest caz Ioniță, care după mine este unul foarte dubios. însă dacă ne uităm, că practic imediat, sau în foarte scurt timp, după ce a fost semnat acordul și ratificat acordul de asociere între Republica Moldova și UE, Partidul Liberal Democrat a fost supus unui atac mediatic Cred că fără precedent în Republica Moldova și aceste atacuri nu vin atât sau vin atât din stânga, dar și din și din dreapta politică, adică aceste atacuri vin cam, cam de peste tot. Cei ce a reușit partidul liberal-democrat în ultimii 5 ani, a reușit să devină într-adevăr, un partid care vine cu un mesaj clar pro-european. Acest partid sau în linii mari, acest partid a fost. Piesa principală a guvernului care în ultimii cinci ani ne apropiat de Europa, și de fapt este partidul care acum în societatea moldovenească cel mai mult se asociază cu integrarea europeană a Republicii Moldova. Este evident că când peste aspectele subiective, ale acestui atac mediatic adunate la anumite personaje față de PLDM, față de membrii sau față de lideri acestei PLDM, aceste atacuri, în primul rând, au caracter obiectiv pentru a lovi în acest partid, pentru a-l slăbi cât mai mult, pentru că o guvernare pro-europeană like poate fi continu continuată doar dacă vom avea un PLDM puternic sau dacă acest partid va acumula la 30 în noiembrie, un scor electoral bun, chiar foarte bun. În rest, dacă Partidul Liberal-Democrat se va prăbuși sau se va limita în jur de vreo 10%, o continuitate pro-europeană la guvernare, aici în Republica Moldova, nici nu mai poate fi vorba. Pentru că este naiv să credem că procentele care, dacă, desigur, se vor scurge la PLDM, vor trece la pe același pele, că de fapt acum avem două partide de dreapta care sunt pro-europene și au această capacitate de a trece în Parlament. PDM-ul care tot este un partid pro european însă oricum este așa, de o europenitate mai, mai moderată, vedem că ei încearcă cumva să echilibreze vectorul veste cu cel, este bine, îi prevește, este politica acestui, acestui partid, însă dacă vom avea o ampilidimie slab, nu, va fi practic imposibil să reedităm o guvernare pro-europeană la Chișinău. Și acest lucru trebuie să fie conștientizat de toți cei care își doresc continuitatea parcursului european a Republicii Moldova, indiferent când îi place... Ține oricum de capacitatea acestei formațiuni de a-și mobiliza cel puțin electoratul pe care l-a avut dacă, la alegerile și trecute. Și, a, și acum ne ducem la, la întrebarea sau de unde ați început dumneavoastră. Depinde foarte mult de strategia acestui partid, cum vor, vor încerca, vor reuși să gestioneze aceste atacuri mediatice. Dacă ele într-adevăr vor fi canalizate în direcția e, corectă, sau vor fi gestionate în așa fel să mobilizeze electoratul acestui partid, să în general să mobilizeze electoratul pro-european din, din Republica Moldova sau cu efect de bumerang pentru adversarii politici cu efect de bumerang la... pentru adversarii politici să nu aibă aceste atacuri scopul lor direct sau să atingă scopul lor direct anume a bate și a distruge în PLDM și a slăbit foarte mult acest partid și a dispersat. și vedem cum, cum se încearcă. Se încearcă de a isca foarte multe zăzani între PLDM în rândurile PLDM în ceea ce privește cine să fie capul listei electorale. Pe urmă a încercat să, să impună, -me mm. impună -me acest acest bloc care încă poate este bun, poate este rău, însă este să încearcă de a arunca toată vină, că de fapt alte formățiuni își doresc blocul, însă nu, blocul nu își dorește pe mie. Nu mi-a spun de atacuri la persoane. A domnul Ioniță acum. De fapt, domnul Ioniță este un personaj destul de controversat. Ne aducem aminte de legea cazinourilor. El atunci pur și simplu spunea că el a fost implicat în acea lege a cazinoului dintr-o anumită naivitate că a semnat o scrisoare din, loc... neatenție. din neatenție, a semnat o scrisoare în locul domnului Gimpu, cu domnul Gimpu în calitate de președinte interimar al parlamentului trebuia să semneze de mult acea scrisoare însă acea scrisoare. Hai Gimpu spunea că acel proiect controversat i-a fost băgat de fapt printre alte proiecte pe care urma să le semneze de după fapt ce era adoptate și celelalte de, de, de către legislativ. Că, nu, atunci a fost o scrisoare către, parlament, către a Parlamentul, către Guvern, Această scrisoare nu a fost semnată de domnul Gimp, așa și n-a ajuns la domnul Gimp, da, da, exact. și a trebuit rolul de a o semna domnul, domnul Ioniță, în plus, când s-a vorbit despre acel amendament, el așa a trecut, ca să fie găsit țapă-s pe în toată această, acea poveste, consilierul Comisiei pentru Finanță, Economie, Finanță, și, sau Buget, Economie și Finanță, cum se mai numește ea exact, a fost găsit acel consilier, că de fapt el ar fi introdus acel amendament care nu era în, în lege la momentul votării ei în, în Parlament în vara anului 2010 noi încă atunci am vorbit aici cu dumneavoastră Când a apărut acel conflict în, în 2011 Că domnul Ioniță trebuie să-și dea demisia de, de onoare Iar pe ledemie, atunci trebuia să-l taxeze pe domnul Ioniță Că a fost o greșeală voluntară, că e involuntară Trebuia să se clarifice în acea situație Și dacă domnul Ioniță a voluntar Atunci el trebuia în general să fie exclus din fracțiuni. Dacă a fost o greșeală Involuntară Atunci cel puțin trebuia să se retragă retreagă această Calitate de președinte Al Comisiei al Parlamentare al pentru Economie O retragere de onoare Aici PLDN-ul plătește și greșe, Și greșeli, propriilor greșeli da. Mergem și cu Activitatea câte din, Dintre celelalte partide care vor merge în alegerile parlamentare Partidul Democrat a mai zis probabil în ediția trecută despre acea acțiune cu alegerea liberă pe listele electorale. Vom vedea ce impact va avea și această formațiune despre care se spune că rămâne cu un semn de întrebare privind viitoarea coaliție de guvernare pornind de la reminiscențele ca, pe care le mai avem după anul 2010. Da, prin. foarte mult va depinde de scorul acum de Partidul Democrat. Exact. Dacă Partidul Democrat va acumula un scor care i-ar permite împreună cu alt, alt partid aceiași comuniști să, să formeze o coaliție de guvernare probabil, probabil, aici nu putem fi siguri probabil va încerca să să mai margă așa știi jucând să blufeze uh -huh. politic pentru a negocia modul în care vor guverna ulterior, pentru da, că da, e clar da, acest mie, lucru, să, de... eu, mie îmi vine greu să cred că Partidul Democrat va renunța de la retorica pro-europeană și la politica pro-europeană. Altceva alt, că vor dori să echilibreze, poate, vectorul, să, să, dacă Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal își doresc clar să meargă și cu, cu cât mai accelerați spre Uniunea Europeană, posibil Partidul Democrat ar dori niște... Așa, un ritm, un tem, mai, să fie un timp mai, mai eh, moderat. Partidul Liberal a avut congres, spuneam și mai devreme. L-a reales în funcția de președinte al formației pe Mihai Gimpu, Spun unii că au vrut să fie totuși ales primarul capitalei, dar asta este cum vi se pare sau oricum vor avea locomotivă electorală din moment ce îl vor plasa pe Dorin Kertuacă în fruntea liste, cum s-a mai întâmplat în campaniile electorale pentru parlamentarele trecute? Acest congres denotă faptul că domnul Ghimpo a reușit să gestioneze criza din, de anul trecut din rândul partidului, să o gestioneze în, șafo, în așa mod ca să-și pozițiile sale. În plus, prin acest congres, puneam să spunem, Că Partidul Liberal s-a poziționat pentru o, o eventuală alianță post-electorală și anume este evident că Partidul Liberal va veni la negocieri să ceară uh, funcția de prim-ministru al executivului pentru Dorin Chertuac. Și în linii mari prin aceasta s-a explicat de ce anume Dorin Chertuac uh, nu, nu a fost ales acum în calitate de președinte, iar președinte a rămas uh, Mihai Ghimpo. Puneva, aici putem spune că partidul liberal plătește polițele frustrărilor în anul 2009 atunci în 2009, Catare, dacă ne aducem în minte, când era în coaliția de patru partide, în care era AIE, când trebuia să fie sau când a fost format AIE 1, încă era așa amineu. Partidul Liberal trebuia să i se revină funcția de de prim-ministru, însă în acele condiții până la urmă a fost rocada dintre PLDM și PL, pele. pldm a revenit funcția de prim-ministru, iar pl i-a revenit funcția de speaker. În 2010, scorul electoral al pled Foarte bun, care le-a depășit Pe Pelea pe, pe și PDM pe împreună De către Mihai Gimpu De fapt a fost atribuit că -ul a ul A folosit resursa administrativă Sau nume să s-a folosit De... A mai folosit la ori da, Unor ca culer, realizări Că tuturor Celor patru partide din, din alianță Și pe încă Domnul Gimpu plătește polițele acestor frustrări. Și totodată, asar într-o emisiune televizată, domnul Ghimpuș și cam și-a dezvelopat intențile, și-ar dori o alianță dintre PL și PD, o alianță care ar fi în în stare să formeze aceste două partide majoritatea de guvernare după alegerile 30 noiembrie. Și este un plan utopist, un plan real. Mi îmi vine greu să se cred că o alianță între aceste două partide, o alianță de guvernare poate fi realizată fără pedemie. Îmi vine greu să cred că doar aceste două partide vor fi în stare să uh, formeze o alianță de guvernare, pentru că este naiv să crezi că dacă vei bate în PDM Votanța acestor două, două partide se vor duce spre PL și spre epidemie Mai degrabă pot să ducă la fel de fel De loser politici decât Să migreze masiv ori într-o parte ori în altă Mătă Burță Două trei cuvinte și despre Formațiunile Prorusești care iată unele dintre ele Extra parlamentare a organizat și niște Concerte la profitând Probabil de Această perioadă Electorală Bine Moscovă în continuare mizează pe, pe CERME cu toate păcatele acestei formațiuni, să mă spus cu toate uh -huh. păcatele lui, lui Voronin. Pentru că nu are o altă, nu are o altă soluție. Renato și se pare că acel grup de dezidență de rebeli de la comuniști au început să lucreze pentru, pentru Renato Osată, va încerca să adune votul celor nemulțumiți. Iar Igor Dodon și socialoștii lui cel mai probabil au primit o altă misiune după n-au reușit să se să-și alergească bazinul electoral pe contul comuniștilor, au primit acum indicația Moscova, să încearcă să bată în PD, să rupă de acolo electorată și poate de ce nu, anume pe seama PD-ului să se ridice la cele șase procente necesare pentru accei din Parlament. Adică okay. o leanță pe CRM, socialiști și Usate. Vă mulțumesc pentru participare, domnule Tăbărț. Am stat de vorbă cu analistul Ion Tăbărț. Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenție și vă invite să ne urmăriți în continuare. Urmează știrile. Puncte de reflecție.